ויהי אחריכן, ותעמוד מלחמה בגזר עם פלשתים, אז היכה סיבכי החושתי את סיפיי מלידי הרפאים, ויקנעו. ותהי עוד מלחמה את פלשתים, וייך אל חנן בן יעיר את לחמי אחי גוליית הגיתי, ועץ חניתו כמנור אורגים.